b o 87. 87. 87. a d l u t e n tid a v m o d a l hjälpverb a 1 เราต้องรดน้ำดอกไม้เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เราต้องล้างจาน Vi var tvungna att diska. v u n n a t betala räkningen? Kunnat betala räkningen? Kunnat betala räkningen? k n n a t betala räkningen? Kunnat betala räkningen? Kunnat betala räkningen? Kunnat betala räkningen? u n n a t betala r ä k n i n e Var ni tvungna att betala inträde? Kunnar du betala för en bilresa? Var ni tvungna att betala böter? Var ni tvungna att betala böter? Vem måste ta avsked? Vem måste ta avsked? Känner du att du måste l ä m n Vem måste gå hem tidigt? Vem måste gå hem tidigt? ใครต้องนั่งรถไฟ Vem måste ta tåget? Vem måste ta tåget? เราไม่อยากอยู่นาน Vi vill inte stanna länge. Vi vill inte stanna länge. เราไม่อยากดื่มอะไร v i วิเ i ่ i ม่ e ้อ t ดื่ n อะไรเราไม่อยากรบกวนคุณวิวิเล่ไม่ตอรบกวนคุณนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ฉันอยาก้โทฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ jag ville just ringa. Då jag bara behöver ringa en taxi. Jag vill e beställa en taxi. j a g vill en b e ä m l i g e n åka hem. s t ä l l a en taxi. t i l l s t ä i n n taxi. Jag vill beställa en taxi. Jag vill e n ä l l i g e n t a a g e s Jag vill e n ä l l i g e n t a a g e s t ä l l a en taxi. Jag ville คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล trodde att du v i l l e ringa upplysningen Jag trodde att du ville beställa en pizza. Jag